обличчя в'янувши знебарвилось і в брижі пішло, розвічати при очах повних думкою. Снилось мені, оповідає тітка тихо, з докладністю кожного звуку, мов, доспівуючи, що так близько, як он тіч, бачу, кожушанка передо мною. І не видно, на чому висить, на двірку чи що. Кожушанка з ящерки зроблена, хоч і шерст є, руденька-руденька, а чого не бува на ящерців? Так і знати. З ящерки і все. Простягла я руку, погладити шерсть, узнати, з чого вона, я ж обпеклась об кригу. Недобрий сон. До чого воно? Недобрий, згоджується Дар'я Олександрівна. В ящуринку, рушанку або ж нещастя одягнуть. Одягнуть. Недобрий сон. З віку такого не бачила. Де ж, хлопці? На Майдані. Вести хотіла в церкву, так опинаються. Бо в школі їх соромлять. Сміхом мучать. От ворожа твар. Наторочено дітям, що нові книжки церкву переросли, а ті книжки мертві. Отак з моїми племінниками. Їм очі прив'язано до нових книжок, хоч бачу, нудно. В стару книжку попадуть, то цілу ніч коло прикрученого світла сичиками сидять. Біда. І вчити треба, бо з знидіють. Треба, згоджується тітка, аби ж учено, як годиться. На пам'ять нічого не знають. Колись було, от я сама, недовго вчилась. А скільки пісень і казок знала, ночі збудять і прокажу. Хлібороби з полохом зібрані в сільраду недільного дня, слухають промовця, як ніколи в селі Кленоточень. Мирон Данилович притерп до стіни коло крайнього вікна і поглядає на промовця. «Страшний!» «Ох, страшний!» – твердить він собі в думці. «Такий переступить!» Стіймуться, мовчки, а доморідні ждуть. І ранок біліє затинками, все, було, як люстро, ранок. Павутинки, обсипані росою, і світиться від чистого неба. Ти жмуться безпровинно, Бо понурик надумав з кістками взяти всіх. Надумти знов. Переступить, хоч закон, хоч що. Якби тому Руцеві близько в очі заглянув, був би вражений. Аж з біжать поблизки в окунюватих чоловічках, карокого крізь масивні, мов скриги січені скельця окулярів. Лоб скосистий і білявий, Різніть проти щік, пройнятих брунатною цінністю. Загрозливо, але забарно рушає доповідчик. Від самого царизму. Береться до твердих справ. Індустрії, підкуркульства, саботажу, хлібоздачі і кінці корчування. Мирон Данилович погірчений без краї. Так би зразу казав, давай весь хліб об'ємо, як здобичник а то кружить змієм і мучить. Зламаєм опір і гнізда з метем, промовець підвищує виголос до двінкості, земля здривнеться, так з метем з лиця. Григорій Отроходінь, як промовець, звик підносити стан почуття до палючої погрозливості проти слухачів. Мова текла в виразі власної правоти. виголошеннями летів «На ницих, що противляться сповіщенню, свідченому з партійних світильників». «Трудящий, боючись під прапором, карбує отроходінь. В його уяві трудящі витіснили присутніх, що за різними мозолями. Він про інших». Пепери інструкції дихали квітнем, коли мріїв, якими щасливими трудящі стануть. Віддалені і невиразні але їх думання і розвиток – джерело бадьорості для Торходіна. Від їх імені накладає вимоги, як лезах, до зерносіїв чужих очима. Перша група зібрана гаразд. Міліція при дверях для строю і впливу. Ти партійністю відповідає, чому ж хатники ходять дозвільно, лишаючи справу в прориві, під оргвисновки. Ні, він чоловік міцніший ніж борщаїли думають. Чи п'ять варити? Клища їх. Мертвяки встануть.